Тук изведнъж ще затискат с всякакви ограничения още на секундата, когато докуснеш земята, ограничения във пространството, ограничения във времето, аз съм отделен и различен от всички останали, окован в формата на древно създание с неугледно миниатюрно палячовско телце, по малко от всичко друго наоколо. Не мога да общувам, не мога да се върна, не мога дори да летя.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 На тази планета живеят билиони хора, аз съм дошъл тук без лаба да поканени останалите ще ме оставят ласи живея, ако бъда тих, покорени не ям много. Най-вече трябва да бъда тих. Правилно. Всеки е нещо отделно от всички останали. Познанието се предава посредством думите и числата. Нищо не можеш да узнаеш сам, ако някой не те научи. Всички повъзрастни са поумни от тебе. Всеки, който е по-голям, е по-силен.